На доцільність порушувати або не виконувати приписи закону. Закон не повинен підганятися під інтереси ідеології якої-небудь партії, класу, групи чи прошарку людей. Якщо норма права перестає бути доцільною, вона має бути негайно відмінена або змінена компетентними органами. Взаємозв'язок законності і культурності. При відсутності єдиної законності немає і культурності. Ці два поняття взаємообумовлені. Якщо немає достатньої культурності, то немає і достатньої законності. Взаємозв'язок законності і справедливості означає, що не тільки сам закон, але й шляхи його здійснення – а також його здійснення в повсякденному житті мають ґрунтуватися на справедливості. Глава 27. Законність і демократія. Демократія в перекладі з латинської мови означає народовладдя. Тобто це А Широка участь громадськості в управлінні справами держави і суспільства. Б. Підвищення активності політичних партій і громадських організацій, інших громадських об'єднань. В. Зміцнення правової основи державного і суспільного життя. Г. Утвердження прав і свобод громадян і людини. Д. Свобода інформації і постійне врахування громадської думки. Е. Вдосконалення системи державних органів і органів місцевого самоврядування. Законність є невід'ємним елементом демократії. Демократія не може бути надзаконом чи без закону. Вона має бути в межах закону. Конституція України має вищу юридичну силу, її норми мають пряму дію. Всі інші правові акти не повинні суперечити Конституції і Конституційним законам України. Державні органи, органи місцевого самоврядування і їх посадові особи мають діяти в межах своєї компетенції – Здійснювати свої повноваження за принципом. Дозволене лише те, що визначено законом. Глава 28. Юридичні гарантії законності. Гарантії законності – це засоби і умови, за допомогою яких держава забезпечує повне і послідовне здійснення її вимог. Вище названі гарантії можна поділити на загальні і спеціальні. Загальні гарантії це економічні, політичні, ідеологічні, соціальні, моральні та інші засоби і умови, в яких функціонує правова система і підтримується відповідний правопорядок. Спеціальні гарантії. Це спеціально юридичні засоби, що реально забезпечують вимоги законності. До них слід віднести А. Засоби вияву правопорушень Б. Засоби припинення неправомірних діянь, що почали скоюватися В. Міри захисту від правопорушень Г. Міри відтворення порушеної законності Д. Юридична відповідальність. До юридичних умов слід віднести. А. Удосконалення правової системи. Повнота, відсутність, протиріч, високий рівень розвитку діючого законодавства, правосвідомості і правової культури. Б. Ефективна система контролю і нагляду за законністю. В. Якісна ефективна робота юридичних правоохоронних органів Г. високоефективні засоби державного примусу та інше. Глава 29.